Нечай розладив усе. Укріплюйте містечко, готуйте люд, будемо захищатися. А зараз повертайтеся до своїх сотень. Я ж візьму за п'ять десятків козаків та подамся в розвідку. На власні очі хочу бачити силу ворожу. «Що ж ти посланцям воєводинам скажеш?» – запитав хтось. Вже сказав, відмовив, він назвав мене кривоприсяжником, а я похлявся і хрест цілував, що це козацька землиця і що я цей народ на поталу воєводам не дам, відповів Нечай. Сотники посміхнулися. Отже, Хмельницький помер. Оце так новина. Наш господар її чекав останні дев'ять років із великим нетерпінням. Нечай Білорусі здавати воєводам не хоче, то ж незабаром тут почнеться. Оце так у добру пору сюди потрапили. Але якщо помер Хмельницький, ми б могли. І там пригодитися, в Чигирині. Особливо я зі своїми навиками вербівки, думав я про себе. Ти що, надувся, як сич, запитав мене лихо. А поглянь ще на силу московську, замість відповіді попросив я. Стрільці з щільною колоною виходили з міста. Ще перед ними вийшла кінота драгуни та шляхецьке ополчення. Воєвода Змеїв, воєнначальник цього об'єднаного війська в оточенні інших воєвод та значних шляхтичів, спостерігав за рухом військ. Він кивав головою, очевидно, залишаючись задоволеним цією картиною. З такими силами можна виступати проти козацького полковника Нечая, що міцно засів у Білорусі цар не пожалів ані грошей, ані війська, виславши велике поповнення зі Смоленська, яке разом із місцевими стрільцями та шляхтою мало підкорити собі білоруські землі, а козаків витіснити геть. Що стосувалося бунтівного полковника Нечая, то його бажано взяти живим. Хмара коряви здійнялася над шляхом. «Вот прищучим і важка нічая, і я домой вернусь!» Це так собі мрів один драгунський капітан, що сидів на коні поруч із воєводою. Це був середніх літ чоловік досить кремезний. Кінь під ним бив копитом землю, ніби застоявся і просив свого пана швидше – Вирушити в похід Капітан, заспокоюючи його Плескав по кропу А я тут надовго Відповів йому польський шляхтач Що також був поруч Тут мій родовий Майантек Який збудував ще мій дзядик Я вирос у тих лісах У нас була гурання, І будинок великий І фільварок, і млин Село наше а називалося розлоги. А конь, який мав мій тато! Та прохляті хлопи! Коли Хмельницький із затіяв збунтувалися, і ми ледве змогли живими вирватися, мій татко так і помер згодом від ран, і я похлявся йому перед смертю, що поверну родовий наш майонтик, а з хлопами похвитаюся. Доки не зроблю цього, не буде знати моя душа спокою. Пущу з димом хлопські кубла, відберу те, що належить мені і вам. Я не за этим прийшов, почувся грубий голос збоку. Цар нам билел порядок здесь навести. Що ти этот розбойник нечай тут зело уже розгулялся. Самовольник козаки мужиков записав шляхту ущемляє, крамолу сєє, бояр і воєвод в города не пускає. Нічого, рога йому обламаєм на то в і війська. Це в розмову втрутився воєвода. Вигляд у нього був сердитий, проте він подивився на шляхточа підморнув. «Но ти не печалься, я своє обіцяння помню і слова держу. «Дам тобі дві-три сотні стрільців!» Скидалось на те, що московські воєводи змовилися з польською шляхтою, щоби вони повернулися у свої колишні маєтки, з яких їх під час повстання вигнали козаки. «Пусть важко поворачує в своїй степі, докінчив монолог воєвода. «Та йому і там скоро місця буде мало» бо ми туди приїдемо, – підкинув слово шляхтич. Воєводі це сподобалося, він навіть посміхнувся. А що? Все народи, що под рукою царською стоять, ні по закону царському жить, На то і війська у царя, – повторив ще раз воєвода свою улюблену приказку. – Чули? – перепитав я. Нема чого нам іти до того бихова. На розлоги, он куди треба. Літня ніч минає швидко, я пам'ятав про це. Пошукай мені лісовика, наказав я лихові. Та що його шукати? Он він сидить в кущах. І Відповів мій товариш, запхав руку в густі чагарі і відтяг звідти лісового чортика за вухо всього зеленого. Де розлоги, знаєш? той тільки головою свердно кивнув. Він був із того самого пекельного підрозділу, що й мана, польовик, водяник та потерчата. А ще цур та пек були з ними. Він провадив нас цілий день. Шило, що мав показувати нам дорогу, їхав за ним, сам не знаючи того, і тільки дивувався, чого ліс стає все густішим. Навкруги був туман, також робота лісовика. Він водив нас кругами, біжучи перед кіньми, проте тільки ми своїм нечистим оком могли його бачити. Багато отак людей заблукали в лісі чи в степу через таких, як вони, замерзли взимку. Його ще називали «блудом». Коли ми виїздили з Києва, то не пішли до церкви, навіть не почали нашої справи молитвою, а лише до ранку приячили в корчмі. За це нас тепер і водить блуд по лісі. Мені було це на руку, та тільки не козакам. ранок другого дня ми виїхали з лісу на Галявину. Перед нами розкинулося село. Над ним саме підіймався туман, тікаючи від сонця, що зійшло, та розсіявся над навколишніми лісами. «Розлоге?» – раптом здивувався Шило. «Я кивнув блудові, щоб забирався, свою роботу вже зробив. Зелений чортик тільки того і чекав, тут же шаснув у кущі. Нараз щось зашароділо. Пугу, пугу!» – десь поряд ухнув пугач. Шило приклав руку до рота й собі гукнув пугачем. Тут ліщин розчахнулося, і з неї вийшов дід із рушницею. «Хто такий? Чого їдете в наше село?» Ми поглянули на атамана, що той відповість. Шило дивився на старого, раптом посміхнувся. «Приїхали до тебе діду в гостину». Сам до товариства найдеш, у своїх хащах заховався, ніби лісовик, і погукаєш пугачем людей лякаєш. А порядній людині мене боятися нічого. Лише злодії нехай трясуться. Чекай, козачі, очі мої вже добре не бачать, та щось мені твій голос дуже знайомий. Чи то не шило? Шило і є, мене в мішку не втаїш, гукнув наш атаман і Хвацько зіскочив із коня. Вони зі старим почали обійматися, як старі друзяки. «Панове!» – атаман повернувся до нас. «От це, це не цікаво вже, що того дідугана колись ще побачу!» «Та ми разом стільки воювали!» Правда, були часи, Згадуй, як ми з тобою за розлоги з ляхами билися. От то був бій, пам'ятаєш? Випросили у світлої пам'яті полковника Золотаренка дві сотні козаків і примчали сюди. А тут пани твердо засіли. То ми як зійшлися, від них тільки дим пішов. Ледве панки ноги винесли. — посміхнувся дідуган. — Ну що у вас тут робиться? — Шило обняв діда за плечі. — Та нічого доброго. Їдьмо в село, там із дороги відпочините, побалакаємо. Заждіть, тільки коня візьму, та варто накажу, щоби пильнували, зроблю їм обхід. Дід на коні тримався досить вправно. Вони з Шилом балакали дорогою. Я їх опоруч також слухав. Чого це ви варто розставили край села? Гостей чекаєте чи що? Та вже чекаємо, іродів. Наш панич у село вернутися хоче. Уже з воєводами московськими домовився, так що доведеться на старості літ ще Канчука панського покуштувати. Завжди, діду. А що воєводи до вас мають?